Jó estét kívánok, Szilágy Gyárt, vagyok. Ez itt a Postmodern című műsor. Ketten este fél hétkor a hyper stúdiójából új helyszínről jelentkezünk, kísérleti jellege, ezért látható kicsit más háttér az asztaltársaság mögött, ez a zöld háttér. Ezzel majd a következő hetekben egyébként kísérletezni is fogunk, mert próbáljuk majd még ügyesebben, még profibban elhelyezni. Úgyhogy ha időnként nem teljesen tökéletes az, ahogyan megjelenik a hátterünk, akkor ez ennek a kísérletezésnek betudható. De inkább foglalkozunk, a műsor tartalmával, és bemutatom az asztaltársaságot mellettem balra Justi Viktor, aki újságíról. Kéremes kikapcsolódást mindenkinek. Mellette képes Gábor. Digitális múzeológus. Ez annyira megtetszett nekem, ez a kifejezés. Nekem is. Neked is. Ugye? Köszöntöm a kedves látható rádió hallgatókat. Neked meg ez tetszett, meg, ugye? Hogy látható Nagyon szeretem. És képes Gábor hozott ma este magával a műsorba egy vendéget, egy vendégművészt, Csernák Mártasz személyében. Szia Marci. Jó, Jó estét kívánok, Téged mondhatunk mobiltelefon gyűjtőnek? Igen, teljesen nyugodtan. Rászolgált erre a névre, abszolút mértékben. Ez lesz majd a fő témájuk egyébként az uraknak, hiszen egy mobiltelefon kiállítást rendeztek. Néhány nappal ezelőtt nyílt meg múlt héten, vagy Hogy múlt Éjjjó. héten. Na, a részleteket ilyen. meséltek a műsorban. De ahogyan szoktunk, most kezdünk a posztkomment rovattal. Ilyenkor a műsor elején mindig olyan videókat mutatunk, amiket már pár napja a Facebook oldalunkon megosztottunk. És hát az elmúlt napok nagyon fontos eseménye volt, a világpolitikában is tényezővé emelkedett, a Nautodám székes Székesegyház sajnálatos leégése. Egész pontosan a tető éget le, illetve az a Huszár toronynak nevezett központi torony, ami fából készült. És utána hát sokáig nem volt... Biztos, hogy megmenthető egyáltalán a Székes Egyház. De hát a párizsi tűzoltók természetesen kitettek magukért, és előtt megfékezték néhány óra leforgása alatt a, a tüzet, ami a Notre -Dame tetején keletkezett. Viszont néhány nap múlva még azt a hírt kaptuk, hogy egy robotot is bevetettek a tűzoltás során, mégpedig egy Kolosszus nevű tűzoltó robotot Nézzük is meg! Kapjuk hozzá a drámai zenét is. Itt az előbb a, ugye ezen a demo láthattuk a tűzoltó robotot, amit át kellett volna menni egy ilyen gödör részen. Kicsit féltettük is, hogy de hogy letörjön az a kilövelő része, de sikerült megúsznia. Nekem borzasztóan tetszik ez a vérprofi robot, mert nagyon hasonlít azokra a robotokra, amelyek a robotika versenyeken tűnnek föl. És a gyerekeket például a Robocup Junior versenyen már arra készíték, hogy menekítő szituációban működő robotokat tervezzenek például. Tehát a robotika az nagy segítője az emberiségnek. Meg én azt hiszem, hogy ilyen elegye ez a robot a harci robotoknak, vagy a, mondjuk a tanknak, hiszen lánctalpas, meg olyan felépítményt kell készíteni, hogy minél inkább kibírja ezeket a mostóha körülményeket, tehát a piros szín az a tűzoltás miatt van ráfestve, de hát ennek a burkolatnak is ki kell bírni, ahogyha akár leesik mondjuk egy lépcsőről, föl kell menni egy égő lépcsőházban, vagy ugye éppen a lángok nyaldossák az oldalát, akkor azt is ki kell bírnia és működnie kell. De hát ezek szerint sikeresen betették be a párizsi tűzoltók, és olyan helyszíneken lehet máskor. És egyébként bevetni, ahol az ember élete viszont beszébe kerül. Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon hasznos elképzelés. És azok számára, akiknek mondjuk a, a robotok ilyenkor mindig valami fajta furcsa veszélyérzetet okoznak, hogy majd elveszik például a tűzoltók munkáját, a tűzoltó robotok. Kiegészítik, mint Igen. látjuk? Így van, pontosan Így van. erről van szó. olyan szituációkat oldanak meg, amire ember nem biztos, hogy alkalmas. Reméljük, hogy Magyarországon minél kevesebbet kell majd alkalmazni tűzoltó robotot, de érdemes is tudni, hogy létezik ilyen lehetőség már. Van még egy témánk a Post kommentben, ami a Notre Dame székesegyházhoz kapcsolódik, ugyanis azt is pár nappal később hallottuk, hogy egy, egy, egy fizikus szakértő elkészítette egy nagyon pontos lézerszken képet a Notre Dame-ról három évvel ezelőtt, és ebből a pontfelhőből is akár létre lehet állítani virtuális modelljét a, a templomnak, de emellett még egy másik modell is készült, az Assassin's Creed Unity című játékban, ami... Te ismered ezt a játékot, Viktor? Abszolút, ez nagyon híres. Játszottál is vele? Egy keveset. keveset. Na ebből fogom most egy rövid kis részletet látni, mert valóban maga a Notre Dame is körbejárható a játékban, és állítólag a Ubisoft, tehát a kiadó cég néhány napig ingyenesen elérhetővé tette ezt a játékot. Gyakorlatilag a gamer kultúra és az örökségvédelemér össze. És ez nagyon fontos finn, azt gondolom. Így, ahogy mondod. Most éppen kívülről látjuk a Notre egy ilyen külső felvétel, de belül is körbejárhatjuk, ezzel a bérgyilkossal együtt, aki ugye besétál. Láthatóan a múltban játszódik ez a játék, tehát hogyha egyébként forradalmi körülmények lennének a városban, mert hát én amikor ott voltam a Notre dame azért nagyobb rend volt. És tehát körülött egy erdő volt, ugye? Igen. <gül> hát az jóval később. Igen. Tehát uh, itt sétálunk, és akkor jön egy még érdekesebb felvétel, mert itt vagyunk kívül, újra, Notre-Dame-on kívül, és a tetőn sétál a bérgyilkos, azon a tetőn, ami most néhány nappal ezelőtt teljesen leégett. És az, azon a huszár tornyon ugrál fölfele. Hát nem tudom egyébként, hogy a valóságban lehet-e így fölfelugrálni egy ilyen hatalmas tornyon, hiszem, hogy 96 méter magas. Nem könnyű, erre mondják, nem könnyű. Igen. Tehát, Ipari alpinistának kell lenni ahhoz, hogy ilyesmit valaki végrehajtson. De ez szóval tényleg nagyon pontos, és ezzel alapján, a felvétel alapján láttam én azt, hogy ott nem csak fa alkatrészek vannak, hanem kőből készült része is volt ennek a huszátorajnak. Igen, hát ez egy elképesztő. Tragédia, és kíváncsi leszek rá, hogy néhány év múlva felmerül-e majd, hogy hol voltál akkor, amikor hallottuk, hogy a Notre Dame leégett. Én meg tudnám mondani, hogy a GSM kiállítás megnyitójáról jöttem haza, és utána... Pont akkor volt? Pont az nap volt, Igen. és nézegettem a híreket, hogy hány helyen számolnak be a kiállításunkról, és erre hát egy ilyen szomorú és sokkoló hír is az pont aznap történt. Volt még egy hír egyébként, ami a mi kapcsolódik, hogy állítólag számítógép meghibásodás vagy hiba okozhatta egyáltalán azt, hogy ez a tűz kitörtött a, a templom tetején, de hát valaki lefordította aztán ezt a hírt, hogy a számítógép hibája is visszavezethető egy embernek a hibájára, tehát megint csak ne arról szóljon ez a híradás akkor, hogy dobjuk ki az össze számítógépet. Hát ugye, amíg nincs sem és intelligencia, amíg még nem fogtunk kezet, addig azért ne legyen a számítógép hibája. <gül> Na hát én, én szurkolok személyesen Macron elnöknek, aki azt mondta, hogy öt éven belül sikerül újra átadni majd a North Adams székes székesegyházat. Vannak, akik szerint azért ez jóval több időt fog igénybe venni. Nem tudom, tehát azért egy tetőt felépíteni szerintem nem kellene 5 évet sem igénybe hát venni. Tehát én arra leszek kíváncsi, hogy valóban több száz éves tölgyeket vágnak ki megint a kedvéért, vagy esetleg lehetne már ötrözni az új technikát a régivel, tehát hogy a Igen. restaurációban mi fér bele. Egyébként pont a 20 alatt a kőboltodat is beszakadt, tehát tényleg szerkezeti hibák is keletkeztek a cégesegyházon, úgyhogy elvileg lehetséges, hogy valóban hosszabb ideig tart majd a helyreállítás de hát a, a fő problémát azt már sikerült elhárítani tehát összedőlni nem fog szerencsére az egyik francia megye felajánlott 1200-től hogy ezen túl vagyunk Leo sajnos túl vagyunk. Vagyunk. én egy kicsit emiatt szomorú vagyok emiatt én is Humphrey bogártot látjuk egy 1954-es filmben, aminek Sabrina a címe, és telefonál az autóban. Hogy ez most valóban létező, igazán működő telefon volt az autóban, ezt nem tudom megmondani, de azt, hogy az 50-es években már fölmerült ez a gondolat, a filmbejátszás maga bizonyította. A időben tehát most visszamegyünk egy kicsit, és pont ugye a GSM kiállítás miatt választottam ezt a régebbi felvételt, azért, hogy a nyilvánosság előtt a mobiltelefonálásnak a mozzanata az hogyan jelent meg, és erre volt jó példa. Engem is meglepett egyébként, mert gyerekkoromból, ami a 70-es évekre datálódik, én már emlékszem arra, hogy a Cogec című filmben volt olyan autó, amiben a Teri Valasz által alakított detektív az autóban telefonált. Emlékszel? Rá? Hát én abszolút én csináltam 2003-ban még a Ponto. Egy kis rövid filmet a mobiltelefonia történetéről, és kérlek szépen. Az utolsó a... év 2003-as egyébként, majd a, a 60-as években, a, ugye a omladozó, romló svéd kapitalizmusnak az autópályáin, a volvo ban rádió üzemelt. Csak az autópályán, de ott végig. Tehát a Svédországban autópályázták, a telefonálhatták közben. Milyen technológiával, hogyan, nem emlékszem, nem tudom pontosan megmondani, de, de ott biztos, éve... hogy analóg volt, mert a GSM, tehát ez a digitális mobilhálózat, ez később lépett az életünk. Be. De akkor neked is meglepő voltam, ez az előbbi az 54-es film. Az 54-es igen. Én azt gondoltam, hogy ott bár <coughs> ugye az eredet az a német katonáknak a hátában a második világháború ilyen hatalmas hátizsák és az volt az első rádiótelefon ahogy én akkor ezt ki tudtam nyomozni, lehet, hogy volt végebb is, de, de én akkor ezt találtam, és utána pedig ez a svéd példa jött, tehát az 50-es évek nekem nem volt meg. Na akkor lépjünk még előrébb az időben, mondjuk 25 évet, 1979-ben kezdte el az AT&T nevű amerikai távközlési cég kipróbálni a nyilvános mobiltelefonhálózatát Amerikában néhány nagyvárosban. És a YouTube-on láthatunk is felvételt erről a tesztről, amint autóban már használják ezeket a telefonokat. Hát, ugye a kornak megfelelően vezetés közben telefonálnak, ami ugye nem nagyon szabályos. szerintem szabad. régen szabadott. <hí> Aha, azt hiszem, <hí> hogy erről a korszakról már az én csernek Marci barátom tudna mesélni, mert a kiállításunk táblósorából már fölidézők a 70-es de mi egy másik nevet említünk ennek kapcsán, ki uh, Martin Cooper, aki pont, 1973-ban az ő nevéhez fűződik a legelső hagyományos vagy mai hát mai értelemben vett mobiltelefonhívás, ugyanis ugye az automobil, az autós telefon, ez, ez maga egy jelenség volt már, viszont az, hogy kézi készüléken lehessen beszélni, ez teljes mértékben az ő nevéhez ö, kötődik. Tehát az már az autótól is mobil készülék Igen, volt, egy hogy teljesen, teljesen az független az készülék volt. Azt nem mondom, hogy kicsi, tehát tényleg, tényleg téglafon volt, viszont, ö, viszont <gül> már, már <buko> egy ilyen <gül> fél, fél órát ment, ha jól tudom, egy, egy töltéssel mobilhálózaton, és ö, Gábor, Javicski, hogyha tévednék, de április... Én április három úgy emlékszem, de kit hívott föl ez a A kollégáját, aki a rivális cégnél dolgozott, pontosan azért, hogy Hát most megy a sajtótájékoztatóra bemutatni ezt a készüléket, amivel ők elkészültek, és mint egy próbahívás fölhívta, hogy. És ezzel megelőzték a versenytársát személy. Ből az egész év. Mindenről azért beszélgetünk, mert megnyílt az a kiállítás, ami a, a mobiltelefonoknak a történetét mutatja be mi a kiállítás című. GSM, generációk saját mobiliai, aföldi és feligozgató úr találtak közös barátunk. Egyébként a címet mert mi eredetileg azt a címet adtuk neki, hogy generációk szeretett mobiljai, csak akkor GSM lett volna. Igen. Kis ez informatika történeti kiállításában látható. Beggyőgyel elnök úr nyitotta meg, és a Vodafone alapítvány, Vodafone Magyarország alapítvány támogatásában mutatjuk be. Lépjünk is be a... szerintem a kiállításba. Igen, mert meg mert tudjuk mutatni. Jelentős tárgyaló. Hát én Negrűtárgy vagyok, én csak a rendező társrendező. 407 darab telefont, és összesen több mint fél ezer tárgyot mutatunk be. Az egyik Eben gyűjtő Csernák itt van velünk a stúdióban, de még rajta kívül is még három gyűjtő, ugye? Vagy el elmondott el... ki, ők, Marci? Igen, persze. Egyikük Domokors Zoltán, ő Siemens készülékeket gyűjt, másikük Novák László, aki Sonnyi Eriksson, illetve Nokia készülékeket gyűjt, illetve Szepes György, aki Hát gyakorlatilag majdnem mindent, az Erikszontól a panasonic keresztül, ö, egyéb márkákig. É, mi együtt négyen alkotjuk a mobil ö, baráti kört. Aha, de van egy, van egy szegedi gyűjtőtársunk is, aki ehhez a kiállításhoz csatlakozott hozzánk. Ö, Ördög Zoltán ő hozta a kiállításba az NMT készülékeket, és a 2003-as évre azért figyeltem föl, mert az egy sorsfordító év volt. Akkor ment ki az NMT, mint uh, hálózat, a 450 MHz-es klasszikus 0660-as telefon. Akkor ment ki a személyhívó, akkor maradt abba ez a szolgáltatás, és akkor maradt abba a Telex szolgáltatás is. Tehát ez egy fontos év. Egyébként a kiállítás legrégebbi tárgya az egy csipogó. Tehát egy 1977-es motorról. A személyhívó. A digitális világ érdekes. Mióta gyűjtöd a telefonokat, Marci? Hát igazából. Én magam sem tudom. Nem emlékszel. <gül> nem, nem, tehát nem, nem volt egy olyan pillanat, hogy én most gyűjtő leszek, és, és ezeket akarom gyűjteni. Inkább azt mondhatom, hogy érdekelt a technológia mindig. Várjál, de azt meg tudod mondani, hogy Magyarországon mikor jelent meg az első telefon, mármint mobiltelefon? Hát 1990-es években az első hívást, még analóg hálózaton, 1990. október 15-én indította Bot Péter Ákos. A kiállításon be is mutatjuk, hát nem pont azt a készüléket, vagy nem bizonyíthatóan pont azt a készüléket, de azt a típust. Ez azért tetszik nekem, mert láthatóan jó példa Marci arra, amikor a személyes történelem már háttérbe szorul, arra nem emlékszik, hogy ő mikor találkozott először a telefonnal, de az, hogy az ország mikor találkozott vele. Hát szerintem azért a saját telefonja is nagyon fontosak számára. Igen. Hát a Nokia telefon, jó. Persze, igen, én Nokia készülékeket gyűjtök, ugyanis nekem is az volt az első készülékem. Bár mindenki azt mondja, hogy az elpusztíthatatlan. Nekem sikerült. Nekem sikerült, igen, de megvan az első készülékem. A hogyan gyűjt? Mert ugye eddigi pályafutása során, mert a mobiltelefonok pelfutása során szerintem összegyűlhetett maximum 8-10, na de abból nincsen kiállítás. De akkor hogy gyűjtöd össze a telefonokat? Hát mostanában már inkább az internetet bújjam én is. Mondhatni, hogy ez egy folyamatos piackutatás, ugyanis gyakran kell kimenni a borha piacokra is. Tényleg nem tudhatjuk, hogy, hogy mit lehet találni. Nyilván azok a készülékek kerülnek ki piacra általában, amik, amik sok embernek voltak, tehát nem olyan nehéz összeszedni azokat a típusokat, viszont gyári állapotban vagy felújítani, az, az már ma már egy kihívás, pláne, hogy egyre fogynak az alkatrészek, és, és a szakértelem is. Tehát, tehát minden... fontos az, hogy működőképes legyen a... Telefon? Igen. Igen, ugyanis a műszaki örökségmentésnek nem csak a hardware, hanem a szoftver oldalát is félig, mendig, amennyire tudjuk próbáljuk megőrizni, Aha. tehát vagy, vagy egy olyan formában, hogy hogy azt telepíteni tudjuk még, és ezáltal működőképesen tartsunk régebbi készülékeket, illetve terv, terv szinten már működik, de egy-két típusnál, de az se sajnos a mi érdemünk, hogy emulátoron futathatóvá tegyük majd ezeket a szoftvereket. Jó kígyós játékot például. Igen. Na jó, de mondjuk például az analóg mobiltelefonálás már nem lehet kipróbálni, hiszen nem működik maga a szolgáltatás. Az, hát is egy, az is egy háttérben, nagyon háttérben futó projekt, hogy valahogy, valahogy összehozzunk egy 450 MHz-es hálózatot. Tényleg? De ez is teljesen házi barkács megoldással orosz oldalakon találni videófelvételt, hogy, hogy van akinek sikerült. Uh -huh. talán, talán most már a, az USB 3.0 az, az kellő adatforgalmi sebességet uh -huh. biztosít, hogy, hogy összehozzuk. Nézzük De. még közben képeket, mert vannak azért Igen, és szeretnék elmondani, hogy aki eljön az időszaki kiállításunkba, az egyben ugye végignézi az állandó kiállításunkat, és ott is vannak infokommunikációs eszközök, többek között két tárcsás telefon, és a két tárcsás telefont egy valódi elektromechanikus telefonközpont fogja közre, úgyhogy működnek, úgy, hogy működnek hát, és föl működnek. lehet egymást nem. Nem, nem tudom, hogy Marci egyébként hány éves vagy, de 27. 27. Akkor te már lehet, hogy nem is használtál ilyen tárcsázós telefont. Hát még, még elvétve. Még elvétve. Igen. Aha. Nekünk, szépen, te, -e kérlek szépen, 90 és 91 között voltam, két november között katona, egy évet, és a Gyáli meg a Felső Pakonyi laktanyának voltam a Telefonközpont vezetője, szakaszvezetőként. Ugye hát, én voltam ott, a hát igazából a kette, általában a ketten voltunk rá, elromlott egy vonal, akkor nekünk kellett kimenni a rézérpárt javítani, meg hát a központtal bánni, és duglostunk is, tehát volt kapcsolás is. Micsoda múlt, kérem szépen. Morci egyébként egy veterán, mert mi már hét évvel ezelőtt rendeztünk közösen Budapesten, az Öntödei Múzeumban egy mobiltelefon kiállítást, és akkor kapta a Társaságuk ezt a címvető, a, a mobil momentók, megtartottuk És ezt. És az ott is hogy a gyűjtemény. Hoztál néhány telefon magaddal, úgyhogy szerintem nézzük meg ezt, hogy például a, a balszélő szélen, tehát a képen a bal szélen látható Nokia telefon, az egy nagy klasszikus. Igen, a, a 2110-es készülék, ez gyakorlatilag pontosan ugyanannyi idős, mint Magyarországon a, a modern GSM hálózat, ugyanis 94-ben jelent meg ez a készülék. Sokatnak ez volt az, az első készüléke. Ez volt ez a bizonyos elpusztíthatatlan Nokia, nem? Nem, az a 3310-es, ami, ami a legenda, a mém, mém lett mostanra. Azt, azt azért nem hoztam, mert azt gyakorlatilag mindenki, mindenki ismeri, Igen, igen. Viszont ez is, ez is nagyon sokáig bírta. Én egy pár évvel ezelőtt, amikor az okostelefonomat szervizbe kellett adni, akkor csak, csak a vicc kedvéért használtam egy ilyen készüléket. Elő kellett kerítenem hozzá a maraton akkumulátort, ahol ha jól emlékszem, 6 darab 1,2 voltos elem van sorba forrasztva, hogy megadja a kellő feszültséget a telefonnak, és hát jóval vastagabb. működött? működött. Metróban nem volt érelő, de utána Kértem is. Képes Gábor is elhozta kedvenc telefonját. Igen, most úgy lett nevezetes készülék, ez a Siemens C35-ös, hogy ennek a jellegzetes csengő hangjával jelezte, hogy kezdődik a kiállítás megnyitó. Ez az én egyetemista korom kedvenc telefonja, 19 éves. Meg. Hát néha kikapcsol már magától, de azért nagyon kellemes. Volt egy nagyon kedves barátom, akinek szinten Siemens-e volt, és azt élveztük nagyon ebben a, a telefonban, hogy az SMS-be beágyozva már Ilyen kis előre definiált képeket lehetett egymásnak küldözgetni, ilyen Halloween figurát, meg egyebeket, valamint voltak benne a maga korábban igen nívósnak számító játékok is, egy ilyen Doom jellegű labirintus, bár képernyőkezelésben azért az X 81 hez közelebb volt, mint egy PC-hez. Gyakoroltan Természetesen. Nem, Na, ezek a, a képek, nagy nosztagiabobák. Amit képek mondott Gábor, gyakorlatilag az emotikonnak az elődjei. Aha, pontosan. Hihetetlen, hát mennyi emléket idézve, egyébként egy, egy ilyen telefon? Ez kicsik és kis vannak, ilyen összehajtható kis telefon. Igen, motorola. próbáltam, próbáltam minden, minden jellegzetes dizájnból hozni egy, egy bemutató példányt. Ugye van a Candy bar, tehát az egyszerű telefon, ami a legrégebbi, van a különlehajtható flippes készülék, egy, egy Ericsson telefon formájában. Hoztam kinyitható motorola készüléket, ami... Szintén sokaknak voltak készülékek. Akkor itt lendületből lehet kinyitni, nem? Igen, igen, vagy legalábbis Azt... így Aha, és akkor egyet. <gül> volt olyan megoldás is, hogy, hogy motorosan nyitotta, vagy rugóval, és akkor egy gomnyomás, és egyből kinyílt a, fel, a felső. Zoli, De nem hát, nem hihetetlen, nem. a Domokozoli nevű magángyűjtő hozott olyan telefont is a kiállításba, egy szinte sim készülék, úgy néz ki, mint egy, egy kozmetikai tükör gyakorlatilag. Tehát mielőtt a, az érintőképernyős telefonok megjelentek, valami elképesztő, hogy milyen sokszínű volt a buta telefon, vagy kevésbé okos mobiltelefonoknak a kultúrája. Abban segíts még nekünk, kedves Gábor, hogy ezt a kiállítást hol és meddig lehet megnézni. A Neiman Társaság, Neiman János Számítógép Tudományi társaság Informatika Történeti Kiállításon, Szegeden van a káveri a Sugárúton, a jövő és szeptember elejéig látogatható a tárlat. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Néhány héttel ezelőtt ünnepeltük a Matrix című film 20. évfordulóját, de most még visszább megyünk az időben, hogy ez egy ilyen kicsit időben lépkedős műsor. Mégpedig 40 évvel ezelőtt egy másik nagyon fontos filmet mutattak be, aminek érdekes volt a magyar címadása, az volt a címe, hogy a 8. utasa halál. Hát dupla nagy semmi, ugye? Ez 40 éves évforduló a 20-es után. És 70, 1979, május 25-én debütált az amerikai mozikba. Mit gondoltok, hogy a Szovjetunióban mennyit kellett várni, mire megnézhették a nyolcadik utasa halán? 15 évet. Még a tippek? Én 8-ra tippelnék. Haladjunk lefelé, én mondok. Három napot. Három ezzel ellentétben, ellentétben 28-án már látták a, a Szovjetunióban. Mi 1981. január 15-ig kellett, hát, hogy várjunk, mire Na Ez egy külön történet lehet, hogy a Szovjetunióban a... volt, hogy megszerezték három napot. Hát, az érdekesség az, az, nem nyomoztam még utána, több dátum volt, is van a szurak. Az első dátum a május 28, ami jelenthet simán azt, hogy a központi bizottság zárt vetítésén már május 28-án lement a film. De tudod, mit meg a Szovjetunióban nem ér ilyen? Copyright <gül> <gül> már mert Igen. Én, én is a dékánumtól hallottam a golyatában. <gül> hát minden esetre most azzal a, a a 20th Century Fox és a Togán Stúdió az fordulott, hogy különböző ilyen tribute ünneplő kisfilmeket bocsájtanak ki. Most már szerintem négy is látható belőle. Ráadásul ezt egy pályázati formában hirdették meg, hogyha jól értesültem, mert hogy több száz pályázó indult rá, tehát nyilvánvalóan rajongókról van szó. Az Alien, ez a bizonyos című film, amiről beszélünk, tehát a nyolcadik utasa halának az eredeti cím az Alien, és aztán készültek folytatásai hatalmas nagy világsiker lett, és akkor a tábor alakult ki, hogy már a rajongókból is filmesek is lettek részben. Akiket fölkértek, vagy pályáztak? Hát ők pályáztak, ezek ismert, azért ismertem amerikai meg globálisan rajongó filmesek, tehát nekik azért van közük a filmhez. Uh -huh. Nem teljesen amatőrök, és közülük lett kiválogatva az a... Azt hiszem, hogy talán 7 vagy 6 vagy 7 kis film, amit ami, az alkotó, akik elkészíthették a saját. Tehát kis olyan filmében. rövid pár perces film. De nagyon profi film, tessék elképzelni, hogy ezek mintha nagy filmet néznénk, csak hamar vége. Kiegészíti az Aliennek a világát, bele zökkenhetünk mindenféle szempontból. Kettő részletet meg is nézünk most, a Containment című rövid filmből fogunk látni egy részt, ami azért is érdekes szerintem, és így kerül a mi műsorunkba, mert feltétlenül szükséges, hogy használjanak hozzá CGI-t, tehát a számítógéppel készített grafikai megoldásokat. A filmnek az elejébe kukkantunk bele, úgyhogy még látni fogjuk a főcímet is. És láthatjuk közben, hogy szépen lassan, ahogyan egyébként a 70-es években megszokhattuk a science fiction filmektől, beúszik egy hatalmas nagy űrhajó. Csak érdekességképpen én nem az Aliennek, a 8. utolsó hatállnak az eleje, a halálnak az eleje. Az a rész, ameddig az első szereplő meg nem jelenik, az 10 perc. 10 perc. Na erre gondoltam. És közben látjuk, hogy ez a űrhajó felrobban, csak ugye távolról látjuk. És ha figyeljük közelről, akkor egy űrhajó, egy kisebb űrhajó repült ki ebből a komplexumból, és innen indul a történet, hogy vajon mi történhetett ezen, a, jó. ezen az űrhajót. Nagyon szépek ezek a főhajtások, ezt én is nagyon én pártalan szeretem. Na, ezért mutattam csak fél percet belőle, hogy aki szeretné az egész történetet látni, keresse meg, és nézze végig, kb. 10 perces ez a film. A második, ami már napvilágot látott, a második részlet, hogy kell ezt mondani? Victor, Alien, Spiciman? Uh, Spiciman, az ugye a, a, a, a, a, a példány, a, a fajtáj példány. példánya. Na ebből megint egy fél perces részletet kiválasztottam. Hát ez már hozza a horrorfilmnek a jellegzetes hangulati elemeit, de nem is mondok róla többet. Egy botanikus nő történetét lehet itt megnézni, aki e, hát kap egy veszélyes szállítmányt, és aztán egyedül marad vele, ahogy ez már szokott lenni az érnyel filmekben. Nem teljesen egyedül, mert egy kutya is ott van. Igen, van egy A kertben, akinek egyébként fontos szerepe lesz ebben a jelenetben. Ez, de hát tegyébként tovább. Van egy érzés. Tehát meg kell keresni, hogyan lehet megtalálni ezeket a filmeket, mert jönnek ki sorban. Szerintem az Alien-t, hogy <gül> viccelődtünk az adásállat, egy kis kuliszta titkot elárulok, hogy Kós János is énekelt már az alien amikor ugye az a Korta híres... Gyöltem, a gyöltem nem Ja Kós János, ott a farka. <gül> Korda <Kért> György <gyöny3> <gül> pedig azt, hogy Ó meg <gül> És Korda György is, Ó <gül> <"O alien." gül> Ez a magyar popzenében, zenében ez jelen Igen? Na, szóval ezt a történetet hogyan lehet megtalálni? Hát rá kell Meg keresni, hogy ilyen 40. évforduló, és magyarul is fel van az ign -nek, a magyar IGN.hu-n, IGN azonnal bele lehet futni. Youtube-on vannak a kis filmek egyébként. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A műsor végén járunk, és ilyenkor a kütyű híradóval jelentkezünk. És most őszintén szólva kedvezni akartam a vendégeinknek, Képes Gábornak és Csernák Mártonnak a mobil kiállításotokhoz, ugyanis egy olyan eszközt mutatunk be, ami kapcsolódik a mobiltelefonokhoz, szó szerint is, és ráadásul egy múltbeli fejlesztés, tehát itt a kütyű híradóban a híradó jelleg az most inkább egy retro híradó, a hírérték nem annyira lényeges, mert 2012-ben mutatták be ezt a kütyűt. Egy olyan Telefonkajdló, amit akár az Iphone-hoz is hozzá lehet kapcsolni. Csodálatos. Látom, ilyet egyébként valamelyik üzletközponton elrusították, tehát úgy létszik van rá igény. Tök úgy néz ki, mint a régi analóg telefonoknak a kajdlója, csak van egy gomb rajta, itt a hölgy mutatja is, hogy a kézi beszélő gombot, gombját meg lehet nyomni, és akkor betted fel a telefon. Így is lehet, hogy az iphone berakod a zsebedbe, és akkor sétálgatsz az utcán vele. Amis hát ezt kipróbálnám is... egyszer szüvesen, megmondom őszintén. Hát ez 7 éve már kapható ez a telefon kajdló. Marci, neked hogy tetszik? Használnád? Őszintén szóval kipróbálnám, igen. igen nem tudom, hogy, hogy melyik lenne feltűnőbb, hogyha egy ilyet vennék elő, vagy, vagy, vagy akár melyik régi telefonnal mennék egyet, és, és azzal telefonálnék. Azzal is volt már, hogy, hogy észrevettek, hogy oda néz telefonfülkével telefonál ha ha a nevet. Éppenséggel egy kommunikátor volt. Kinyitottam is, leesett a srácnak az álla. Lehet, hogy, hogy ez is hasonló reakciót váltanak ki, Mindegy, mindenképpen hatásosabb, mint egy, mint egy AirPod vagy egy bármilyen vezeték nélküli fülhallgató. Nekem csak azért volt egy kicsit hiányérzetem, mert a, ez a telefonkajdlóhoz hozzátartozik a tárcsázás élmény, vagy legalább a gomb hát kéne külön egy kiegészítő tárcsalat? Ez így van, ez így, és reméljük, hogy lefejleszti. Erre Fluortomi csak annyit mondana, elnök. <gül> Na hát eddig tartott ma a Postmodern című műsor. Érdemes meglátogatni tehát a GSM kiállítást, aminek mi is a feladása? Generációk saját mobiljai. Szegeden van, tehát a kiállítás budapesti kiadása lesz? Majd meglátjuk, mit az a jövő. Addig, tehát szeptemberig mindenképpen Szegedre érdemes menni, illetve a neten keresni az Élien, a most 40 éves élien filmeknek a folytatásait, illetve a kiegészítéseit. Köszönöm szépen a műsorban való részvételt Justin Viktornak, Képes Gábornak és Csernák Mártonnak. És és köszönjük szépen a meghívást! Ez volt a mai kísérleti adásunk az új helyszínünkről. Lehet, hogy pont emiatt két hét múlva nem fogunk jelentkezni, hanem majd csak egy hónap múlva, mert a technikánkat két hét múlva valószínűleg állítgatjuk majd ezen az új helyszínen, és remélhetőleg még pontosabbak lesznek majd a meg jobb minőségek a felvételeink, de ezt majd meglátjuk, ezt előre nem jelentjük ki. Jelentkezünk tehát mindenképpen egy hónap múlva, addig is a neten megkereshetők, visszakereshetők az eddigi felvételein. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthalásra!